فنرى ان الاسلام لم ينظر الى الصوم على انه حرمان مؤقت من بعض الاطعمه والاشربه maka kita melihat bahwasanya Islam ini tidak mewajibkan puasa hanya untuk menahan diri kita dari makanan minuman sementara saja baliatabaroho khutwatan ila hirmanin nafs daiman min shahawatiha almahzura wa nazawatiha bahkan Islam menjadikan puasa sebagai langkah-langkah agar kita bisa menahan diri kita dari syahwat-syahwat kita yang buruk serta kelakuan-kelakuan kita yang tidak baik yang mungkar untuk selamanya. Faqallahu ta'ala kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Fanajidu fi qawli lahi alhikmah min as-siyam wa hiya tahsilu maka kita mendapatkan di dalam firman Allah tadi bahwasanya hikmah diwajibkannya puasa adalah agar kita mendapatkan yang namanya ketakwaan kepada Allah jalla fi'ala wa tati aqwalun nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bit tawjih li kayfiyat tahsil dan sabda-sabdanya nabi banyak yang mengarahkan dan mengajarkan kita bagaimana caranya kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Id yattadhihu minha anna as-sawma kama annahu 'ani at-ta'ami wasy-syarabi Maka jelaslah bagi kita bahwasanya puasa ini sebagaimana ia telah menghalangi kita dari makanan, minuman dan syahwat sungguh ia juga menghalangi kita dari buruknya perkataan dan perbuatan. Kalau tidak demikian maka tidak ada hajat Allah subhanahuwataala kepada puasa orang yang tidak melaksanakan, tidak meninggalkan buruknya perkataan dan perbuatan tersebut.